Френсіс Бред Гарт. Ідилія червоної ущелини. Оповідання. Сенді був п'яний, як чіп. Повалившися ще кілька годин тому, він так і лежав під кущем азалії і самісінькій позі. Скільки часу отак лежав, Сенді не сказав би. А йому це було й байдуже. Скільки часу він би ще пролежав, то питання так само непевне, як і неістотне. Його духовне єство було геть просякнуте, повінця залите спокійною погідністю, якої давав йому нинішній тілесний стан. Про це шкода говорити, але коли у червоній ущелені бачили підпилого чоловіка, а надто цього п'яничку, то була зовсім не новина. На нього, власне, й уваги не звертали. Ще мало не зранку якийсь місцевий дотепник спорудив у головах Сенді такий собі тимчасовий надгробок із написом «Он, яке віскі, у Маккоркла, вбиває за двісті кроків» та зображенням руки, що показувала у бік Маккорклового салуну. Але це, по-моєму, була вихватка особистого характеру. Як і більшість місцевих жартів, тайганила вона скоріше хибні засоби, ніж їхні негожі наслідки. Якщо не рахувати цього жартуна, ніхто більше Сенді не потурбував. Звільнений від поклажі мул, обскубавши навколо всю мізерну рослинність, тільки з цікавістю форкнув, надибавши розпростерту людину. Бродячий пес, сповнений почуття глибокої симпатії, яку відчувають до п'яниць представники цього поріддя, облизав запорошені чоботи Сенді, крутився калачиком біля його ніг і лежав так, блимаючи оком на сонце, і майстерно, наслідуючи від чайдушного гульвісу, таким чином він, певно, хотів ще більше підлеститись до непритомного чоловіка, що хропів поряд. Тим часом тіні високих сосон потроху пересувалися все далі, аж поки перетнули дорогу, а від могутніх стовбурів через галявину простяглися паралельні темні та жовті смуги. Маленькі хмарки червоного пилу, здійні копитами запряжених коней, зливою бруду спадали на розпростерте тіло. Сонце сідало все нижче і нижче, а Сенді ніби й не збирався навіть поворухнутись. І тоді його філософському спокоєві поклало край, це вже траплялося і з іншими філософами, нагле втручання особи антифілософської статі. Міс Мері так її називала зграйка дітлахів, щойно відпущених додому з брусованого будиночка школи, що виднів поза соснами. Відбувала надвечірню прогулянку. Вона помітила надзвичайно гарну китицю квітів, що прикрашала кущ азалії на протилежному боці дороги і намірилася ту китицю зірвати. Зграбно, як кішечка, навскоси що щохвилини гідливо обтрушуючись, вона подолала широку смугу червоної пилюки і несподівано натрапила на Сенді. Звичайно, вона коротенько й мелодійно зойкнула, а як же, жінка ж бо. Але, віддавши данину своїй тілесній слабкості, відразу посмілішала і навіть на хвильку затрималася на місці. Хоча й не ближче, як за шість футів, от розпливчастого страховиська підібравши всі свої спідничини і ладна спурхнути вмить. З-під куща, одначе, не долинуло жодного звуку. Там не видно було жодного поруху. Тоді вона повалила маленькою ніжкою глумливий надгробок і пробурмотіла. Тварюки! В цю мить Можливо, саме таке визначення здалося їй найдоцільнішим стосовно всієї чоловічої частини населення Червоної ущелини. Тому що міс Мері, маючи свої власні і досить тверді погляди, мабуть, не могла належним чином оцінювати ту нестримну гречність, якою хизуються один перед одним мешканці Каліфорнії – і прибувши сюди недавно, напевне, недарма користувалася в цих краях репутацією задаваки. Вона ще трохи постояла і раптом зауважила, що скісні промені сонця Либонь надто сильно гріють голову Сенді, а це, на її думку, шкідливо для здоров'я. Водночас капелюх його лежить поруч, без усякого вжитку. Підняти того капелюха і покласти його Сенді на обличчя, для цього потрібна була неабияка мужність насамперед тому, що очі в нього були розплющені. Однак міс Мері здійснила той вчинок і з гідністю попростувала геть. Озирнувшись, вона трохи занепокоїлася, бо побачила, що капелюха знову відкинуто вбік а Сенді вже сидить і щось промовляє. А річ у тім, що в незворушних глибинах Сенді Єства жило щире переконання – сонячні промені несуть благо й здоров'я, у тім, що він із малку не полюбляв спати під капелюхом, у тім, що взагалі капелюхи вдягають тільки невиправні та безнадійні йолопи, і нарешті в тім що ніхто не може відібрати в нього священного права обходитись зовсім без капелюха, коли йому це забагнеться. Так промовляла його внутрішня сутність. На жаль, зовні все це утілилося зовсім непереконливо і звелося лише до кількаразового повторення такої формули «Ти, ба, сонечко світить, у чим річ?» «Навіщо воно, сонечко?» Міс Мері не пішла геть. Чимела відстань додала їй сміливості, і вона спитала, чого він хоче. «Навіщо воно? В чим річ?» – невгавав Сенді. І голос його здіймався все вище і вище. «Та встаньте ж ви, жахливий чоловіче!» – остаточно розлютилася міс Мері. «Встаньте і йдіть додому!» Сенді важко звівся на ноги. На зріст він був не менше, як шість футів, і міс Мері вся затріпотіла. Похитуючись, він ступив кілька кроків і раптом зупинився. «Навіщо додому?» – запитав Сенді надзвичайно серйозно. «Ідіть хоч вмийтесь!» – озвалася міс Мері, змірявши його всю замурзану подобу вельми неприхильним оком. І в невимовному сум'ятті побачила, як Сенді Зненацька стягнув із себе і жбурнув на землю куртку та сорочку, скинув чоботи і кинувся, як опечений, з горба вниз, просто до річки. «Боже, милостивий, він же втопиться!» – скрикнула міс Мері. А тоді з чисто жіночою непослідовністю побігла до школи і замкнулася там. А увечері, коли міс Мері сіла зі своєю хазяйкою, дружиною Коваля, до столу, їй спало на думку спитати, чи напивався колись до п'яну її чоловік. «Ебнер?» – задумливо відповіла місіс Стіджер. «Дайте пригадати. Після останніх виборів Ебнер під мухою ще не бував». Міс Мері кортіло запитати – а чи не має він звички в таких випадках повалятися на осонні, і чи не завдає йому шкоди купання після того в холодній воді? Але тоді довелося б щось пояснювати хазяйці, а міс Мері не бажала нічого пояснювати. Тому вона вдовольнилася тим, що, утупивши широко розплющені сірі очі в червоні щоки місіс Стіджер, та була, мов, прекрасна квітка під небом Південного Заходу, мовчки вислухала її і більше не поверталася до цієї теми. Зате наступного дня міс Мері писала найкращій подрузі в Бостон. «Здається, я зрозуміла, що питуща частина місцевої публіки не так уже й гідна осуду». Звичайно, моя Люба, я маю на увазі чоловіків. Що ж до жінок, то я не знаю, як їх узагалі можна терпіти. Минув якийсь тиждень, і міс Мері вже зовсім забула про ту пригоду, хіба що відтоді майже несвідомо змінила місця своїх надвечірніх прогулянок. А тим часом... Вона помітила, що на її учительському столі, серед інших квітів, щоранку стала з'являтися китиця свіжих квітів азалії. В цьому начебто не було якоїсь дивини, бо ж її бджілки добре знали, як вона любить квіти і незмінно прикрашали її стіл анемонами, бузком та люпином. Проте на запитання щодо азалій вони всі як одне Відповіли, що й гадки не мають. Звідки беруться ці китиці? Через кілька днів Джонні, Сіджерів синок, чия парта стояла біля вікна, раптом аж зайшовся цілком, як здавалося, безпричинним сміхом. А це вже загрожувало шкільній дисципліні. Все, чого домоглася від нього міс Мері, було «хтось там зазирає у вікно». Розгнівана й обурена міс Мері вирішила здійснити вилазку зі свого вулика, щоб дати бій непроханому гостеві. Завернувши за ріг шкільного будинку, вона несподівано зіткнулася з тим самим недавнім п'яничкою, тільки тепер він був цілком тверезий і мав невимовно боязкий та винуватий вигляд. То були такі обставини, які міс Мері в її, теперішньому настрої неодмінно використала б для суто жіночого нападу. Але її трохи спантеличило те, що цей мужлай, незважаючи на явні сліди тривалого гультяювання, мав, виявляється, досить приємну зовнішність. Такий собі білявий Самсон, чиєї пишної солом'яного кольору бороди, напевне, ще ніколи не торкалися Ані ножиці даліли, ані бритва перукаря. Тож нищівні слова, які вже тремтіли на кінчику її гострого язичка, завмерли на вустах, і вона вдовольнилася тим, що вислухала його недорікуваті перепросини з гордовито піднятими бровами та підсмикнула свої спідниці, ніби боялася забруднитись. Коли міс Мері повернулася до класу і знов побачила Азалії, її раптом осяйнув здогад, і вона розсміялася. Той сміх дружно підхопила дітвора, і всі вони чомусь відчули себе дуже щасливими. Невдовзі після цих подій, одного спекотного дня, двох коротульок хлопчаків спіткала біда на самому порозі школи. Вони перекинули відро з водою, яке ледве-ледве дотягли від джерела у яру. Міс Мері зглянулася на них, копила відро і пішла вниз до джерела сама. Біля підніжжя горба стежку перетнула чиясь тінь, і рука в синьому рукаві спритно, а проте делікатно, звільнила її від важкої ноші. Міс Мері зніяковіла, але й не розсердилася. «Було б куди краще, коли б ви носили більше води для себе!» – в'їдливо звернулася вона до синьої сорочки, а власника тієї сорочки не вшанувала навіть дошкульним поглядом. Відповіддю їй було смиренне мовчання, тож міс Мері пожалкувала про свій словесний випад і біля дверей школи подякувала йому так ласкаво, що він навіть спіткнувся. Побачивши це, діти знову розреготались, а вслід за ними засміялася й міс Мері. І то так, що її бліді щоки аж трошечки порожевіли. А наступного дня коло шкільних дверей таємничим чином з'явилася діжка, яка відтоді щоранку так само таємниче наповнювалася водою. Слід сказати що ця зарозуміла молода особа користувалася й іншими знаками тихої уваги. Погохульник Білл, кучер фламгальєнського деліжанса, захвалений усіма газетами за ту гречність, з якою він незмінно запрошував представниць прекрасної статі до себе напередок, так і не зважився запропонувати це міс Мері на тій підставі, що він має звичку сипати прокльонами, коли коні долають важкий підйом, і надав у її розпорядження цілих пів карети. Картяр Джек Гемлін, котрому якось довелося їхати разом з нею в кареті, та не випало навіть озватись до неї, згодом пошпурив каравкою в голову іншому картяреві тільки за те, що той вимовив її ім'я у шинку. Розщепурена матінка одного з учнів, про те, хто його татусь, напевно, не знав ніхто, частенько затримувалась поблизу храму цієї підступної весталки, але ніколи не насмілювалася вступити в її недоторканні володіння, вдовольняючись тим, що поклонялася жриці здалеку. Непомітно, змінюючи одне одного, звичайною низкою спливали – над червоною ущелиною, пронизані сонячним світлом безхмарні дні, короткі смеркання і зорені ночі. Міс Мері припало до смаку гуляти в тих спокійних, незайманих лісах. Можливо, вона повірила запевненням Міс Стіджер, буцімто смольні аромати бальзамічної ялиці діють цілюще на хворі легені. Бо легке покахикування і справді стало рідше дошкуляти їй, та й хода зробилася впевненішою. Може, вона таки засвоїла той нескінченний урок, що його терплячі сосни невтомно повторюють і для уважного, і для байдужого вуха. І ось одного чудового дня вона вибралася разом з дітьми на велику прогулянку – аж до каштанової гори подалі від тих курних доріг від безладно розкиданих убогих хатин від жовтих канав від невгавного гуркоту машин від дешевої пишноти провінційних крамничок, обридливого блиску олійної фарби та кольорового скла від усієї сухозлотної шкаралущі якою намагалося замаскуватись варварство тутешнього життя тільки там вони могли відчути справжню полегкість. Вони обійшли останню купу битого каміння та глини, перетнули останню бридку розколину, і ось їх радо вітає ліс, виструнчивши довжелезні шереги могутніх дерев. І діти всі як одне, може тому, що не зовсім іще відлучились від щедрих грудей природи, кинулися до лілиць на брунатне лоно матері землі, неуміло пестили її і сповнювали повітря вигуками та сміхом. Та й сама міс Мері, граційна мовкішечка і надійно захищена бездоганною чистотою усіх своїх спідничок, комірців та манжеток, забула раптом про все на світі – побігла наче перепілка попереду цілого виводку і вистрибувала, реготалася, аж поки захекана з розплетеною каштановою сою й капелюшком, що метлявся на шворці за плечима, наскочила з ненацька на всьому бігу і в самому серці предковічного лісу на безталанного Сенді. Звичайно, Далі були якісь пояснення, перепросини та не дуже доладні